але й цілій родині. Це дуже добре зазначене в обов'язковому для молодого звичаї віддавати подарунки, які являли собою плату за дівчину. Цього звичаю додержують і досі, і він має не тільки ритуальне, але й цілком реальне значення. Справу цю залагоджують наперед таким способом, що кожний член родини дістає подарунок як свою частку. Отже, платнязу молоду хоч і замирювала ворожнечу, що встановлювалась між двома родами, але вона не касувала цілком права, що їх порубки з роду дівчини на неї мали, які були порушені тим, що дівчина була вихоплена з їх племені. Як відомо, у всіх примітивних народів, що знаходяться в стадії комунального шлюбу, або в стадії переходу від цього шлюбу до шлюбу індивідуального, широко користується вільним коханням до шлюбу. Ця воля, часом потрохи обмежувана, перетворюється нарешті в санкціонований релігією обов'язок, що дає певні права перед усім парубкам з роду дівчини, далі вождям та жерцям, а далі материному братові, та батькові молодої. Становлюються таким способом ріжні форми комунального та релігійного гетеризму, що Аля Лонге прибирає форму «Юсприма ноктіс». Ми вже спостерігали всі пережитки цього звичаю в українському весіллі В Перемі та в тому, що парубки з села дівчини не пускають поїзду молодого у двір молодої – ми бачимо пережиток комунального гетеризму. Подарунки панові і священникові, а також стародавній звичай кунічної плати, показують, що останки цього звичаю існували ще не так давно в українських селах, як ми це вже зазначали. Нарешті, в болгарському весіллі ми бачимо також сліди аналогічних прав у формі агарлика – чи права батька, що оплачується після дефлорації. Поминаючи різні форми пережитків гетеризму, маємо в українському весіллі ще одне питання, що його підійняв Зібер, а саме про публічну дефлорацію молодої та публічне показування доказів її чистоти. А цей учений наводить факти щодо цього звичаю у багатьох народів. У населення Бенгуели, коли видають заміж дівчину, що немає посагу, то напередодні шлюбу до дверей її хати сходиться натовп жінок з прапором та дзвіночками. Ці жінки ведуть молоду, вбрану в своє найкраще вбрання та покриту серпанком по цілому селі з краю в край, пропонуючи її дівоцтво тому. Хто більше дасть. Знайшовши покупця, жінки заставляють йому дівчину на цілу ніч і приходять по неї другого дня. Вони беруть нечесну дівчину, прив'язують ковдру з її ліжка до довгого дрючка і водять таким способом нещасну жертву по всіх вулицях з безсоромними вигуками, проголошуючи її ім'я та вихваляючи її добру поведінку перед кожним, хто зустрінеться. Потім ведуть дівчину до жениха, а він дякує їм за добру волю та за клопоти, за посах, що вони придбали, і дає їм за те бика або певну кількість горілки. Як свідчить Бурггард, у старих арабів, ще перед тим, як підбили їх вагабіти, існував аналогічний звичай. Азірські араби мали звичай привозити з собою на ярмарок своїх дорослих дочок, наказавши їм убратись як найкраще. Там, ходячи перед своєю дочкою, батько вигукував: "Хто хоче купити дівчину?" Шлюб, хоч він і був змовлений раніше, брали на ярмарковій площі, і жодна дівчина не могла одружитися інакше. Наводячи ці факти, Зібер ставить таке питання. Звичай демонструвати публічно, показувати гостям матеріальні докази, що заховала своє дівоцтво до дня шлюбу, чи цей звичай, що існує у багатьох народів, як от у болгарів та українців,